Vanavond is die 31ste januari 2010 en my naam is Natasha, hier hiervan Gochabuit nummer 15 sê ek vir hulle amal welkom wat luister Ja, wat nou, een lekker week, ne? Ek weet, ons amal, like vir my, in die potgooi wereld is bieke stil Ek sê nou, as nie veel uh, opnames gemaakt hierdie week of laas week nie So is nou bieke stil om na te luister Seker nou maar goeie tyd om op te vang met alles wat jy daal ek al gemis het in die vorige weke Maar jy, jy mis een bykie die nieuwe geselskap, sal ek sê. So, to besluit ek nou maar vanavond, sal so ek my leigheid laat los. En, uh, go go, een bykie met allemaal praat wat wil luister. Sjoe, waar begin ons? Kom ons begin. Ek het so paar weke terug, het, uh, het ons opvoering gaan kyk, het theater opvoering gaan kyk Cottage, by die hamstead Theater en die, die opname op die die ding wat op was was darker shores. Dit was nou so 'n spookstorie geweest. En dis bietjie die ou wat nog geskryf het, dit bietjie eh uh, bietjie goeders gevat van die ou Londense se spookstorie, ehm um, wat se ding se naam? Uh, Woman women in black. Ja, dat het sy doen? Die, daar is baie draaikies wat omtrent nie selfs storyline loop as die ene, maar die opvoering self was heel fantastisch gedoen, soos gewoonlik die, die theaterstukke by, by DMZ Theater. Ons blyk, ons werk net so langs aan, so ek en een van my werkskollega's gaan probeer elke opvoering kyk wat daar aangesit word. So ja, dit het, het ons nou maar besluit, ons gaan Darker Shores kyk en ons het ons mans ingeruip en hulle moest nou maar saamkom en dit het die verskriktlik snaks uitgedraai. Op die, die versuks het verhoog is verskriktlik fantastisch gedoen en die die verhoog uiteensetting setting is heel goed gedoen. So die atmosfeer, opgeboude atmosfeer is rarig waar um, bietje scary geweest En so toe kom het ook toe op een story dat de, een van die een van die goeders afval, van ek weet nie waar af nie, en die enigste een wat toe skree, is my man, <lacht> ons doodgelag, ek, ek targ om nou nog daar oor, hy het geskree soos die dochterkie, en langs aan my, het sy gat afgeskrik om die goeders nou, <lacht> hy het hom so self in die story ingeleef, laat hy, uh, hy is nie nou maar die, die skreeu effecte in sit, het was uh, baie goed gewees, Dis nou ongelukkig Klaas, ons wacht nou dat die volgende verhoogstuk begin. En soos ons nou ook op die uitkyk vir a paar ander goeders om te gaan kyk. Ek hou nogal daarvan om uh, theater toe te gaan. Dit is, ek raak altyd so meegevoer met die, met die stikke. Maak as ook of dit een drama of een komedie of een spookstorie is. Nee. Ek is altyd, het um, fascineer my verskrikkelijk hoe, hoe mense hulle self en hulle karakters kan in, inleef. En uh, die een van die mens, wat ook, een van die meisjes wat op die verhoog was, sy so oortuigend uh, bang, dat jy, jy kan het anvoel van haar af. As niemand anders, as op verder op die verhoog, soos hulle Alice opgevoed het, en net sy was op die verhoog, dan sy jou nog steeds die selfde um, gevoel gekry het. Sy absoluut fantastische manier om, om die bangheid, die, die, daar angst uit oor te dra aan die, aan die gehoor. Ek het dit nogal baie geniet, so het raarig waar ek goeie werk daar gedoen, en uh, soos ek sê, totdat die mense rondom ons geskree het, vooral my man, het die hele paar skreekies laat uitglip, maar nou joh, so het ons toe nou ook dit gekyk, en ons kyk nou bykie rond vir nog een stuk om te gaan kyk, En sal julle laat weet vandaan ene? Misschien sal ek julle laat weet so as enig iemand in Londen is en het wil gaan kyk, wanneer jy nie vereenbegin en wat het is, dan kan julle ook daar gaan inloer. Het is raarig waar die moeite waard, die theater is raarig waar fantasties uitgeleid. Daar is nie een slechteste plek nie. En die kaartjes op maandagavond denk ek is, is 15 pond. En die kaartjes op die gewone avond is dan 20 pond. En ek denk op satragavond is 25 pond so is nie rarig so veel so dier nie nie, dis alles moderne stukke, so is nie ou klassieke stukke nie, is niewe skrywers met niewe idees, en die theatermaatskapie wat het opvoer is rarig waar, ek het nog nie, kom ek sê, ek het nog nie slechte opvoering gaan kyk nie, en ek het nou, sekers so stuk of 7 of 8 van die goed daar geseen, so is rarig waar, vir aandje uit, is dit rarig voor anbevoel Ek sal dit aanbeveel, kom ons maak, sê my net so. So het ek ook, bieke by die, uiteindelik by die, by die movies uitgekom, en ek het Avatar in 3D gaan kyk. Dit is, so, wat wat kan ek sê? Ek dink die, die ophef van, van die movie, maak dit bieke teleerstellend, as jy dit actually gekyk het. As jy dit moes gaan kyk met jou eie, oop-mindedness, dan sal jy daar ek bieke meer daarvan hou, of partijmense, ek weet nie. Ek hou nie daarvan om te gaan, om, om voorgeskryf te word, of ek van hom moet hou, of nie van hou nie, of amal hou van hom. En ek het so bieke van een rebelle my, is amal van hom hou, dan wil ek nie van hom hou nie. Ek het dit baie geniet, om dit te gaan kyk, en vooral omdat ons dit in, 3, in 3D gekyk het, is dit die ervaring daarvan nogal heel fantastisch. Jy het hierdie jy, hierdie blare en as en goeder wat so uit die skerm uit na jou toe kom en jy voel baie involved in die movie. Ek moet sê, die movie, denk ek, is iets soos 2 uur en 40 minuut. Um, dit is een redelike lang flik, wat hulle sê, dit is lang, dit is nie vir my so lang gevoel nie. Ek het tot op die einde gekyk, en ek was nogal heel vastgevang, dier die hele flik, Maar, soos ek sê, ek sal daarvan gauw het, om daal toe te gaan kyk het, sonder dat amal so groot ding daar oor gemaakt het. Dit is so goeie flik, ek sal dit dit gee. Die, die cinematografie daarvan is fantastisch gedoen, die idee daarvan is heel goed. Um, wel, die idee daarvan, iemand het vir my gesê na die tijd, denk ek nie, dit lyk so bekie soos die, soos die kinderprogram fun Kelly nie. Die concept daarvan is heel gebaseer op die, op, so ek weet nou nog, ek nog nie Fern Gully weer gekyk nie, ek het gekyk as ek kind, so ek kan nie so lekker onthou nie, ek sal ook, um, een of andere tyd, een plan maak, en weer fun Gully kyk, en, uh, en dan sien hoe, hoe kom die twee story lijne, oor mekaar, dit is zeker nou maar so, maar, ek weet nie, dit is, ek weet baie dinge nie, ek like het my vanavond, ek sê die hele tyd net, ek weet nie, ek weet nie, Mannie, as jy as jy nog nie Avatar gesien het nie, ek sal dit regtig aanbeveel om op die groot skerm te gaan kyk. En as hy uitkom op DVD's, sal ek hom heel moontlik op DVD ook koop want ek hou van die storie. Ek hou van sulke type fantasie, van fantasie stories. Ek het nou gehoor 'n hele paar mense het dood gegaan in omdat of selfmoord gepleeg of is heel depressief omdat hulle besef die lewe is nie nie reg, hulle sal nooit so type Um, lewe kan hee, soos wat le, avatar op die eile op die planeet het nie. En dook, dit is, is nou vir my bykie te ver gevat daar ene. En een van die ouwe, ek dinge, was die ouwe in Japan geweest wat gekyk het en nadat was hy so opgewonden, hy doodgegaan in een hartaanval. Nou lees ek, hy is bezig om te beplan aan a, aan die tweede episode of die tweede movie van die So dat hy nou bieke kort gekom, dink ek, want hy gaan dit nou nooit kan sien nie. Hy het homself doodgexcite. Lank is stupid, mense kan biedt ek so bieke oorreageer, oorgoed is wat my baie snaaks is. Maar, het is nou maar oor die mense verkies om te wees, ne. Op, uh, hier by ons, ek weet nou in Zuid-Afrika, Zuid wees dit nou al die hele rikkie. Maar um, hier in Londen, of in Engeland, het het nou, ach, seker in die begin van die jaar eerst begin en dis nou groot niewe story, wat daar van Amerika afkom, is die TV series Glee, nou ek is heel vast op die episodes, ek denk, ek weet nie, ek hou van die, ach, flip het, as ek nou nou weer, sê ek weet nie, gaan ek so nou begin huil, ek sal probeer om het nie te sê nie, maar, as ek nou weer probeer, Glee is my, uh, baie oulik aan mekaar gesitte story, is my soos, wat is het, musical, high school musical, vir bekie ouwe mense. Ek hou van die a cappello veel wat hulle doen op die, op die muziek. Um, die karakters is redelijk snel, so jy kan daarna kyk en bekie lach. Ek hou natuurlijk van die vrouwe coach. Ek kan nie haar naam ontdek nie, maar... Um, dit... Dit is iets een bekie van een donker humor, wat my nogal herinner aan een van my onderwijzers op school... So ek dink dis dat ad nou vir my entertainment omdat ek assosiasies aan my gedagtes kan maak met mense wat ek geken het en um, hoe dit in die, in, die, in die series is. Maar ja, definitief. Ek sê as dit nou as dit jou lijn van ding is, dan sal jy dit heel geniet. Ek het nie gedink ek sal nie, maar ek is ek is heel bly bevange. Dan die ander ding wat ek op die TV begin het, is nou in sy tweede serie, sy is op by ons, sy is a BBC, BBC drama, en die dingsnaam is Being Human, en die concept daarvan is, is ook heel snaaks, sy is werewolf, a vampire, en a spook, wat in die selfde huis bly, en mekaar basis ondersteun, om nie uitgevang te word, dier al die mense buitenkant nie, en um, ek hou nogal van die storykie, Ek is nou, soos ek sê, die tweede, tweede reeks het, of die tweede gedeelte van die reeks het nou begin. Die eerste reeks het laaggemaak last jaar en ek is nogal bly om te sê die tweede reeks het daarom op tv gehaal. Paie keer en kry hierdie ouwens, list die eerste reeks op en dan gaan die ding nie dood. dan denk jy, so daar is nog hele paar stories wat jy nou vir jyself al kon uitdink het om, um, om dit te kon gemaakt het. So ek is baie bly om om dit terug te sê op die kassie being human, soos ek sê, en die concept daarvan is net heel bizar. En wat jy nou lewe gehoor van van spook en vampire en, en werewol wat in die self thuisplek, en die werewolf is so'n geekie ookie. <laughs> oh, flip het, die vampire is nogal heel mooi, en in die ghost is a, of die spook is a, is a vrouwmens. Maar het is baie, ek denk het is een, het is een goeie ding, as jy jou op, op die reeks kan kry, of, of dit begin wil kyk, dit is gewoonlik op een sondagavond op, en dan sal herhalings in die week, ook dier die week, definitief uh, ook ietsie waarnaar mens kan kyk. Ja, ek het, uh, nou die, die dag genoem, ek het begin, Spaanse klasse, ek is ingeruip om Spaanse klasse te neem, saam met een van my collega's by die werk. En ek het nou my tweede les gehad, en dit was nogal hoe sal myn sê, so dit was bykie makkelik as wat ek gedink het, maar ek denk het gaan nou bykie moeiliker begin raak. Ek moet nou begin my huisvaart doen en my my revision by mykaar krijg so dat ek uh, nie achterval in die klas nie, ek dink amal in die klas is bieke meer, ek weet nie hoekom, sal nie, hoekom leer jy ander taal? Wel ek het geen, ek ken nie as een Spaanse mens nie, ek was nog nooit in Spanje geweest op vakantie nie, en uh, ek dink die kiese was of ek praat Frans, of ons leer Frans, of ons leer Spans, en ek het virachtig nie kans om die Franse uitdrukkings of, goed is te leer nie, so het is ek nou maar gegaan met die Spaanse, Spaanse klasse, en soos ek sê, amal daar wat daar is, hulle, hulle het dalk goeie redes soekom hulle daar wil wees, Ad, anders is net, ja, kom ons doen ietsie niets vir die nieuwe jaar. <laughs> maar nou ja, dit gaan goed gaan, ek sal deerdruk met dit definitief, en, uh, dit is nou net die beginners klas, maar, dit is vir my nog heel interessant, dit is, ek weet nie hoe kom nie, maar ek sikkel my alie af, om uh, buenos te sê. Ek moet rarig voor dink as ek buenos sê. Nou, hulle gebruik die oe woord nog op, of die oe klank, baie aan hulle spraak. Want as jy, uh, soos die nummer 9 is, 9. Ach, my hel, my, my tong ekie knoop, part ekie so vast, die ou kom voorbij, en dan sê ek van nee jy moet maar voorbij want ek is nou nog nie reg om, om so ver te dink nie. Hierdie donderdag was het ook mal by die werk geweest. so ten die tyd wat ek by my klas aangekom het, donderdag aand, was my brein al heel in sy maai in. Ach, die ouwe sê vir my, sê dit so, en maar, ek sien sy mond beweeg, ek sien hy praat, maar die klank kom nie heel tot op my brein nie, so verstaan nie woord wat hy sê nie. Maar ook so toe op die einde van die tla, klas gekom, en toe ek nou uiteindek al op die trein terug sit huis toe, To is het asof ietsie nou op jou kop val en jy nou besef, oei, dis wat hy bedoel het. So ek is daarom nie so dom nie, dit is net bieke langer gevat om in te sink. <laughs> Soos ek sê, ons sal nou lekker kyk hoe werk hierdie storykie en ek kan daarom al hallo sê en ek kan al tot ziens sê en mooi sê en goeie dag en wat is jou naam en jou fans. Ons kom aan, ons kom aan. Oei, ek kan daarom al tel tot by 100. So dis ook oriand. So, 2, uh, wat is dit nou, is 2 ure klas, so, 4 uh, ure achter die rug nou al, en uh, kan daarom nou al so paar ietsies, ek sal definitief beter kan verstaan al, as wat ek vooreen gedoen het, so, dis daarom al een vordering, maar dis lekker om ietsie niets aan te pak vir die jaar, dit hou jou bruin bieke vers, en dit uh, laat jou ook bieke makkeliker afsluit, as jy by die werk uitstap, maar keer vind ek my, sit jy op die trein terug, en as jy nog steeds met ietsie bezig op jou rekenaar, of jy kan nie onthou, of jy dit gedoen het, of, so as jy nou ietsie het, soos spaanse klasse ding, sit jy nou met jou oorfoone in, en jy sê die lesie op, en, uh, en luister nou maar, en vergeet bieke makkeliker, wat, jy kan wel makkeliker afsluit, van dinge by die werk, so dis a goeie ding, dan, uh, hier by ons is nou vir jou, bieke snaar op en koud gewees, jong, as dit nou bieke sneeuw gaat, en, uh, bieke kouwe gehad, en dan weer kouwe sonder sneeuw, en dan sneeuw sonder kouwe, en so het ons toe nou redag ook bieke gaan topkolf speel, net so na het bieke gesnieuw het hee, en topkolf is so elektronise, het is basis, jou bal word elektronis getek, en dan slaan jy nou, nou na by a gaieke, en dan krij jy nou pinte, en ach, ek verloor altyd teen een van my vriendin Kat, ek verloor altyd teen a, ah. En so het ons nou daar aand vier games gespeel, en ek het daarom drie van hulle gewen. Maar dit was baie oulik gewees, en toe vandag het ons nou, uh, by ons nou, daar is so driving range hierna by ons, in, well, dit is Essex, uit Essex' kant toe. Dit is een van die counties wat hier nou, hier by ons is. En, daar is ons, uh, hele klom driving ranges die kant toe uit. en, maar ons het een spesifieke een waar by ons nou nogal, lekker van hou om te gaan slaan. Dit is nogal heel goedkoop vir 100 ballekies, en dan ook daar is een privaat um, vlieg landingsbaan vlieglandingsbaan, vliegtuigslandingsbaan. En daar is nogal hele paar ou klassieke vliegtuie, en my man geniet natuurlijk baie om die, om vliegtuie te kyk basis. So het, en dan krijg nou een emmerkie met 100 balle, elk, en hierteent so 100 palletjies nou klaar weggeslaan, en dan die nog 50 palletjies oor, want hy kyk ons vliegte, ja. en dan moet jy nou, dan is my hande rooi en seer geslaan, in einde van die sessie, maar nou so met my knie gestoor het, ons nou langklaas daar gewees, en ons besluiten nou volgend, ons gaan ons gaan ons golfdag he, vandag, en ons gaan bykie driving range toe gaan, en ons op ons een flesie thee saamvat, en net die dag bykie uitkom, en in die, in die kouwe vas lig uitkom, hy had ons nou ons serpies aangetrek, en flesje is gelaai, en brooikies is gepak, en hier is ons toe nou af Northwield toe, ons gaan uh, ons gaan ons nou bykie golf speel, wel, driving range toe gaan. En, um, tel toe ook toe verket op, sy kom nou maar saam, want sy het niks beter om te doen op een zondag, as om saam met ons uit te hang nie, arme ding, en sy kan daar maar bykie speel al, So het ons nou, toe ons nou daar so om die draai kom, rai daar voorbij, toe staan dan nou net so oor sinkpla dingiekie daar in die middel van die veld. To is ons driving range nou toe. To is ek nou so my hartseer, want ons, soos ek sê, met my knie gestoorde was ons nou so iets as 2 jaar laas daar gewees, en in die 2 jaar, hulle het nou nie gemaakt nie. Hulle het nie die credit crunch oorleef nie. So het ons, uh, Toek moes ons nou iets anders te gaan soek om te doen, en toe ons nou ingerij het na die velde, na die golfbande, toe kry ons nou so'n mini 9, 9 piekie, uh, 3 paar golfkoos, en, uh, toe ons nou pad terug, toe nou maar besluit, ons gaan nou maar so maar daar ingaan, want golf, gaan ons golf speel vandag. En, uh, dit was nou een uh, heel anders ondervinding, want ons is so gewoond om net soos na driving range te gaan, en en M S met die balle te speel. Nou, M&S, vir die ouwens, wat nou nie so lekker weet nie, M&S dan vir moer en soek. En moer die balle met jou gaan soek. Nou, dit is die type goal wat ons na die begin speel. Maar met die die pijtje ding, gaan slaat jou nou die bal so hard en met jou met jou achter om gaan aanloop. Maar dit is nogal heel oulike, uitgezette baan, met die nege pijtjies. Soos ek sê, jy kan nou nie jou driver op hom gebruik nie, maar Hy leer jou daar een bykie meer van jou eisters en hoe ver hulle moet slaan en hoe hard jy moet mik en sikkie tepegoeders. En uh, dit het toen nou een heel angenawe middagiekie gemaakt. En ek het, ek het my uh, mooi aangetrek vir ochend al, dat ek het gewet buiten gaan koud wees. En ons praat van, die temperatuur kom nie so bo 3 grade nie, die hele dag. Sonnetje skyn daarom so bykie vandag, maar temperatuur gewaas, hy kom nie so rarig, so boe, ek denk jy maximum is 3, maar soos jy daar op jy oopveld rondloop, dan ek reken met die windfactor in, is jy so minus 1, minus 2 miskien. So wat ek doe ek vir oogend toe besluit nee ek gaan nie vandag koud kry nie, ek het my kousies aangetrek, en ek het my, my swimmau's aangetrek, ek het soke lakke, lakke hempie en broek, langbroekje wat die, onder jou kleren kan aantrek, wat jou nogal lekker warm hou, So die ander twee het nou daar saam met my rond om die baan gegaan, en uh, hulle gatte afgevries, en ek was al right <laughs> Ek het nie geweet waar oor hulle klaar nie. My oor was daak so'n bykie koud geweest en ek het nie vir my hoed aangesit nie. Maar uh, my, uh, my gloves was al right geweest en my benen, my skoene, my voete, en alles was kool geweest En to is nou daar wegreid, to sê ek vir wel, kom ons gaan nou, bykie daar soos a pap daarna by ons, is gaan soent, en dan, gaan dronk ons nou ietsiekie, en dan word ons nou warm. So het hy nou ook daar ingekom, besluit net as avond, eet die tyd ook, en dit het ons vir ons een steikie bestel, en uh, so het ons toen met lekker warm pensies, vanavond daar weggerij, en ek hoef nie te konkurs maak het vanavond nie, so dit was een uh, wen-wen vir amal. Um, o, oh, gister, gister was ons, um, een van die mense, sal my werk, sy so man werk op die Olympiese Spelen, sy so, man, wat die by ons gaan gehou, word 2012, hy werk op die site. Nou, die Olympic Village en die Olympic Grounds, ach, is net die ander kant my man, as jy kan omtrend, elke dag moet ek deur Stratford Stasi gaan, en dan sien jy nou, o, oh, hier is een nieuwe pijp op, oh, daar is een nieuwe pilaar op, um, maar ek wil reddig, voor, ek wil graag een tour gaan doen van die gronde, En ons gaan in maart maand gaan ons een uh, volledige tour binnenkant doen. Maar so te kry ons nou ook die opportunity om uh, saam met iemand te loop wat binnenkant werk en bykie van die achtergrond ken. En to uh, het ons nou maar bykie van die fieldtrip daarvan gemaakt. Gister, ek en een paar mense van die werk en haar man toe het ons toe op die publieke paaitje gevat wat so op die een kant om die om die stadion of om die building site basis gaan. En dit was nogal interessant geweest ek het een paar voetekies geneem, en, uh, ja, dit, dit is net vir my heel fascinerend, hierdie site is, dit is 24 ure dag, 7 daag week, is daar altyd iets bezig om te gebeur. Jy het sikke groote hekke, en hy sê ook, jy het eerst keer as jy op die site ingaan, het jy een paspoort nodig. So, hulle sien dat allemaal op die site, legales basis, en um, maar is so 'n hele omtrent die hele dorp of omheen die stad by itself die uh, die hele die hoe trous ek mens die perimeter van die van die stadion in die village en alles wat daar is as jy om wys omloop is dit 17 km en uh, om daai hele stuk dan ook is daar 'n uh, A 17 kilometer fence, wat om die ding gaan, en ek dink hy het gesê, die ding kost, net die, nee die draad, wat om die ding gaan, wat alles binnenkant moet veilig hou, kost iets soos 20 miljoen pond, dit is my flippin' baie <laughs> geld, maar, um, dit was baie interessant geweest om saam met om te gaan rondloop, hy is een van die ouwens, wat in charges van die, van die budgets vir die paie en die brug wat om die stadium gebouw word, om die main stadium gebouw word. En jy die, die hoeveelheid werk en puzzelstukies wat in mekaar in moet pas om hierdie ding op die grond en in lijn te hou om klaargemaak te word in tyd vir die 2012 olympiese spele, is baie fascinerend. Ek wil baie graag kyk of ek nie met homboek onderhoud kan doen nie, dit sal natuurlijk in Engels wees, Maar, um, ja, hy het nogal, hy het natuurlijk al die officiële toere gehad en hy kan die constructie sien en verduidelik en so het ons toe nou ons eie, ons eie toergidsie gehad vir die, vir die middag. Net so aan die kant langs, so ek sê nie paie kie, maar nog steeds baie, baie interessant, so ek sê nou even meer daarna uit om in Maartmand die, um, die officiële toer binnenkant te gaan doen en te gaan rondloop. Ten Maartman maar sal hy seker, um, omtrend daar is, op, die sta, op hierdie stadium, is daar drie van die, um, wat sê goos stadion stadions dakke is al, of structuur is al op. Hierdie groot main arena, waar net die tik gedoen gaan word, die groot, groot arena, hy, die stadion, sy buitenraam is al op, en hy is besig om sy, sy, nee die, die, daar is nie groot dak wat op oom sit nie, maar die afdakies vir die mense wat op die baloene sit, dit is bezig om ingesit te word op die oomlik, en dan die paie, daar is soos een 5 bre, ingang bre, voetbre, wat ingebouw gaan word, en hulle is bezig met dit, om rondom dit, en dan het hy ook een interessante ding gesê, daar so is, daar gaan een opwarmingsbaan wees vir die atlete, en dan, aan die ene kant van die stadium, onder die stadium, gaan daar een soos een opwarmingskamer wees, van wanneer jy wil strek, en die kamer gaan ten 40, cent, um, 40 graden centigrade gauw word, ter alle tye, en dis basis die laaste stuk voordat die atlete op die baan gaan stap, as hulle nou klaar opgewarm het in die, in die opwarmingsbaan, gaan hulle dan deur in tunnel tot in die kamer toe, en dan kan hulle verder strek, en die kamer dan word gauw ten 40 grade Celsius, om hulle massels tegen die uh, temperatuur te hou, so het nie afkoel nie, so hulle gaan, ek het geding, dit is nogal iets wat ek nie geweet het, hulle eers gaan dink nie, maar dit is nou alles in die plannen, dan is die, die aquacenter sy dak is al opgesit, so dat was, soos, dit is van die stel, om soos een golf te lyk, die dak, En hy het ook verduidelik dat die architect wat het gedoen het is, een vrouw mens. En sy kom van Egypte af. Sy is een van die top 6 architecte in die wereld. En sy het die dak of die structuur vir die vir die aquacenter waar al die duik en swemming goeders gaan aangaan. Het sy gedesign. Nou die dak is op, vir daarie. En dan die, wat sê aan in die Melodrome, waar hy die, die fiets rui in doen sy stadion sy buitenraam is ook naal op, en ek denk sy dak is ook al op. Soos ek sê, 10 Maartman, dan boer die BMX stadion nou al recht te wees amper, al nie recht nie, maar die structuur vir die, die buitengoeder sal nou al begin opgegaan het, en, um, openlijk sal ons nog aan een paar stadions en klein arenas ook sien, wat dan opgaan. Jy sê net nie, hier gaan een kraan op, en dan daar is ons nou nog een lichtje wat nou flikker vir die vliegtuig wat oor moet kom, en pas op vir die en so ek, dit fascineer my heeltemal, ek kan nie, dit is soos, jy kyk oor hierdie stuk land uit, en daar is totaal chaos, maar jy weet, dit is georganiseerde chaos, ek sien baie uit, na die Olympische Spiele, ek kan nie wacht om kaartjes, die we gaan koop nie, um, ek denk mense, wat daarna by bly, gaan nogal, piegelike geld kan maak, om hulle plakke uit te verheer, maar, ek, Soos alle groot events, sal ons nou maar sien, hoe, hoe kom het nader en uh, wat gaan gebeur as ons moet begin kaartjes koop en hoeveel kost die kaartjes. So, sal nou maar sien, hoeveel gaan die kaartjes kost. Ek, ek gaan my ma ook oorbring vir die tyd en ek gaan uh, die drie weke afvat, wanneer die bijeenkomst en gesnaan is. Vrachtig nie op die, op die tube train wees die tyd van die tyd om waarde te kom en terug te sikkel nie, dit, ek weet nie, hulle het die vervoerstelsel, die DLR en die Jubilee line en daag, daar word baie werk aan die ondergrondse treining goed gedoen, aan die moltreining gedoen, maar ek denk nog so sê die hoeveelheid mense, waarmee dit moet koup, ek weet nie of dit so lekker gaan werk nie, maar, hel, dat is Londen, ons wong al maar sien, nog een week, Dit is, um, hierdie week is, wel week wat voorbij is, was maandeinde gewees, en morgen is het nou die eerste februari, so die eerste maand van 2010, is ook al in sy maai in. Kan jy dit gloe? En so in, februari is nou, lekker maand, ne, want daar is nou valentijnsdag in, en ook die achtste maand, Wanneer die 7, 7de februari is die super die Amerikaanse voetbal finale aan. So het begin hier so so half elf ons in die nacht. En ek het so ook nog maar slim besluit om die volgende dag eerder af te vat. So volgende maandag is ek af van die werk af. Want die zondag aand hou ek een Superbowl night. Ek het vir my al klaar gesê, ek gaan vir my lekker hot dogs kry en ek gaan vir my wiekie popcorn maak en een bierkie inkry, en, daar gaan ek jylle nacht voetbal kyk, Amerikaanse voetbal, en van my spanne wat ek nogal van hou, is in die, in die finale, en, uh, so dit gaan, dit gaan een heel aangename aantjie wees, dink ek, ek sal jylle, volgende week, meer bykie vertel, van, wie teen wie speel, en, as jylle wil, wel, jylle het nie veel kies nie, jylle sal of luister, of nie luister nie, as ek daar praat na, Wel, dit is nou lekker stondag aand, ek gaan nou vir my uh, DVD-kie insit en ontspan, want uh, golfspiel is harde werk vir alle die snerpende kouwe ek sal julle dan later weer spreek baie dankie ons, as julle wil kommentaar lever asjeblief man um, daar so op gogabite www.gogabite.wordpress.com of email my sommer direct, as jy hulle sêt, op googletassie at, nee man, gogatassie, wakker stupit he, gogatassie at googlemail.com, is g-o-g-g-a-t-a-s-s-i-e -E googlemail.com, dan kan jylle met my gesels as jylle wil, en, of anders kan jylle sommer daal so by iTunes, vir jy ons wat iTunes het, subscribe op iTunes, en dan kan jylle sommer jylle update, update het, eh, uh, opname soos hulle inkom. Het is uh, al klaar, kwart voortien, liewe jimmel, en ek wil nog gaan movie kijk. Hey, laat ek in die pad val ookies, laat ek begin kijk, anders word ek morgen wakker nie. Tot volgende keer, lekker blij, bye!